Kapittel 10 Hør det ord som Jehova har talt mot dere, Israels hus. Dette er hva Jehova har sagt. Lær dere slett ikke nasjonenes vei, og bli ikke skrekslagende for himmelenes tegn, de om nasjonene blir skrekslagende for dem. For folkenes skikker er bare et pust, det er jo bare tre fra skogen som en har hogt ned, et verk som kunsthåndverkerens hender har laget med et skjæreverktøy. «Med sølv og med gull gjør en Med nagler og med hammeret fester de dem, så ingen skal vakle. De er som et fuleskremsel på en agurkåker, og kan ikke tale. Bære små de, for de kan ikke ta et eneste skritt. Vær ikke redde for dem, for de kan ikke gjøre noe som bringer ulykke, og vad mer er, evnen til å gjøre noe godt, er ikke hos dem. Det er slett som du, Jehova. Du er stor, du er ikke noe og ditt navn er stort i velde. Hvem skulle ikke frykte deg, du nasjonenes konge, for deg tilkommer dette. For blant alle vise hos nasjonene, og blant alle deres kongedømmer, er det slett ingen som du. Og på en og samme tid viser de seg å være ufornuftige og uforstandige. Et trestykke er ikke en tilsynelse til tomhet. Sølv hamret ut til plater blir innført helt fra Tarsis, og gull fra Ufas, et verk av en kunsthåndverker og av en metallarbeiders hender. Deres kledning er av blå tråd og purpurø farget ull. De er alle sammen et verk av kyndige folk. Men Jehova er i sannhet Gud. Han er den levende Gud og kongen til uavgrensetid. På grunn av hans harme skal jorden riste, og ingen nasjoner vil utholde hans fordømmelse. Dette er hva dere skal si til dem. De guder som ikke dannet himmelen og jorden, de skal forsvinne fra jorden og ikke finnes under disse himmelene. Han er den som dannet jorden ved sin kraft, den som grunnfestet det fruktbare land ved sin visdom, og den som ved sin forstand spent ut himmelene. Ved sin røst frambringer han et brus av vannmasser i himmelene, og han lar damp stige opp fra jordens skytterste ende. Sluser har han dannet for regne, og han fører vinden ut av sine forrådshus.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 Herstyrkenes Jehova er hans navn. Ta opp din opppakning fra jorden, du kvinne som befinner deg i en presset situasjon. For dette er Jehova sagt. Se, denne gangen slynger jeg ut jordens innbyggere, og jeg vil volde dem trengsel for at de skal oppdage hvordan det er. Ved mig på grunn av mitt sammenbrudd, det slag jeg har fått er blitt ulegelig. Og jeg har sagt, sannelig, dette er min sykdom og jeg skal bære den. Mitt telt er blitt herjet, og mine teltsnorer er alle blitt revet over. Mine sønner har gått bort fra mig og de er ikke mer. Det er ikke lenger noen som spenner ut mitt telt, eller setter opp mine teltduker. For hyrdene har oppført seg ufornuftig, og Jehova har de ikke søkt. Derfor har de ikke handlet med innsikt, og alle deres beitende dyr er blitt spret. Hør, en melding! Seiden er kommet, og dessuten en veldig stamping fra landet i nord, for å gjøre byene Juda til en nøttslig ødemark, til schakalers tilholdssted. Jeg vet godt, Jehova, at menneskets vei ikke står til ham selv. Det står ikke til en mann som vandrer og styrer sine skritt. Til rettevis meg, Jehova, men med rettvishet, ikke din vrede, for at du ikke skal gjøre meg til intet. Utøs din voldsomme harme over de nasjoner som har ignorert deg, over de slekter som ikke har påkalt ditt navn. For de har fortært Jakob. Ja, de har fortært ham, og de fortsetter å utrydde ham, og hans tilholdssted har de lagt øde.